Orizonturi roșii Pista 24 Capitolul 14 Am aici două genți de documente și voi avea nevoie de două mese în sala de conferințe pentru a le expune pe toate, i-am spus lui Manea imediat ce am ajuns la Snagov. Tovarășul și Elena de-abia s-au reîntors din București. Dispoziția lor e încă neagră. Tovarășul a întrebat deja de tine de trei ori, șefule. Poți să scoți astea pentru mine, profesore? Gențile sunt numerotate, iar dosarele sunt marcate în interior cu litere. Scoate numai și aranjează conținutul din fiecare geantă în ordine alfabetică. Am eu grijă de asta, șefule. Vezi ce faci cu tovarășul. Dacă ai să-l faci să meargă la sala de bowling, poate că mai ajungem să vedem o altă zi. Ceaușescu se plimba singur, cu băjenarul pășind ca un câine la câțiva pași în urma lui. Cei nou Pacepa, am auzit chiar înainte de a reuși să împotrivesc pasul cu el. Din spate arăta mult mai bătrân ca de obicei. Dezinformare baptistă pentru Carter. Am o telegramă de la Washington, care adineauri a fost decodificată. Despre Carter? Într-un fel. Stația raportează că Arsene, un agent vechi și devotat, care este acum un cleric la Biserica Baptista a Statelor Unite, a reușit să vorbească de câteva ori cu pastorul personal al lui Carter. Religia este slăbiciunea lui Carter, acolo trebuie să-l lovim. Stația raportează că la ultima lor întâlnire, agentul i-a dat pastorului lui Carter o scrisoare de la un grup de pastori baptiști, descriind libertatea credinței religioase, de care România se bucură spre deosebire de situația altor țări comuniste și accentuând adevăratele drepturi umane ale poporului român aia e scrisoarea mea." Da, tovarășe." Aceea este scrisoarea pe care mi-ați dictat-o." Serviciul de dezinformare a pus numai semnătura clericului pe ea. astea zvești vești bune," a exclamat Ceaușescu, uitându-se la mine. Dăm telegramă." El a pocnit din degete și băjenarul i-a adus imediat o pereche de ochelari. Când Ceaușescu a terminat de citit telegrama, ochii lui străluceau prima dată după trei zile. A trebui să insistăm în această direcție și să-i băgăm în cap lui Carter că în România situația e diferită. Comunismul nostru nu e de stil sovietic, ci occidental. Că noi nu renegăm valorile occidentale, noi le respectăm. Dacă el vrea drepturi umane, să-i dăm drepturi umane. Trebuie să facem ca acest mesaj să-i pătrundă în cap picătură cu picătură. Starea janică a lui Ceaușescu a început să se schimbe și pasul său a devenit mai vioi. Apropo de religie, Comar mi-a spus săptămâna trecută despre niște înregistrări pe casete a Bibliei. Eu nu înțeleg nimic. ce cu povestea aceea? Stația noastră din New York a raportat că la sfârșitul anului trecut, 10.000 de copii ale Bibliei au fost înregistrate pe casete, pentru că se crede că casetele vor fi mai ușor de introdus ilegal în România decât Bibliile propriu zise. Stația ne-a furnizat o copie a planului de contrabandă. Primele casete au fost deja confiscate la graniță și la centrul de cenzură a corespondenței. Asta e interesant. Câte biblie ai zis? 10.000. Dacă fiecare biblie este înregistrată numai pe 10 casete, ceea ce este chiar imposibil, asta înseamnă 100.000 de casete. Dă-le la securitate, ca să fie șterse și folosite în activitatea lor de observare. Asta o să ne prindă bine până la sfârșitul acestei operațiuni americane stupide. Asta nu-i biserică. Asta e cie ul Ce altceva mai e nou? Avem un caz în Germania de vest. Nu mai aveți alte vești bune despre America? a întrerup Ceaușescu. Sunt pe punctul de a sta față cu dușmanul numărul 1, în propriul lui Bârlog. Aceasta este o poveste americană. Doar din întâmplare a avut loc în Germania. Continuă. Pe la sfârșitul anilor 50, când eram șef de stație acolo, un german născut în România a fost reclutat ca agent. Baltazar era numele lui codificat. Fusese santinelă la o unitate militară americană de rângă München. A ajutat la recrutarea agenților americani? Nu încă. Dar la câtva timp, după ce a fost reclutat, a început odată să ne furnizeze documente militare secrete, atâtea câte puteau duce cu mașina lui. Documente americane? Da. El a fost însărcinat cu aterea documentelor militare secrete, desemnate să fie distruse. asta e bine. Un zâmbet ușor a apărut cu greu pe buzele lui Ceaușescu. Documentele au fost imediat trimise la Moscova de către consilierii KGB-ului și curând după aceea, doi generali ai KGB au venit la București. Moscova a considerat că, în eventualitatea că este bine mânuit, Cazul poate fi de mare valoare. Baltazar a devenit subiectul unor eforturi colective. El a fost adus în mod clandestin la o casă sigură din Austria și a antrenat să fotografieze în secret documente militare și să folosească punctele de plasare a filmelor. Agenți la Radio Europa Liberă S-a supus? Da, tovarășe! El a fost atât de supus încât și-a recrutat și nevasta care este secretară la sediul din München al postului de radio Europa Liberă. O cunosc și eu," a întrerupt Ceaușescu, căci era întotdeauna interesat de Europa Liberă. Nu cred, doamna nu era în contact direct, decât prin intermediul soțului său. Ea aducea documente acasă, le fotografia și apoi ne le pasa nouă împreună cu documentele militare. Și acum urmează veștile." Vești bune, sper." În general, da." Dar și niște vești rele." Nu mai vreau vești rele," a spus el cu o cuipire din ochi, fiind mai bine dispus de acum. Vestea bună este că Baltazar a venit săptămâna trecută la întâlnirea de la Salzburg și a raportat că nimeni nu-l suspecta încă. Dar și-a adus și nevasta cu el, deși era împotriva înțelegerii pe care am avut-o cu el. În timpul întâlnirii, săracul și tăcutul Baltazar abia și-a deschis gura. Ea a purtat discuțiile în locul lui." Ea a spus că are două vești importante pentru noi. 1. Unitatea militară a soțului ei a fost înzestrată cu echipament militar nou și el putea fotografia documentația dacă dorim. 2. Ea a devenit secretara personală a directorului pentru Divizia Centrală a Știrilor, atât pentru Radio Europa Liberă, cât și pentru Radio Libertatea, cu acces la cele mai confidențiale dosare. Ea a spus că putea acum furniza documente nu numai despre România, ci și despre Uniunea Sovietică și alte țări ale blocului. Propuneri pe agentul responsabil cu cazul pentru medaliere. Poșeta ei imensă era plină de filme. Am aici doar un exemplu modest a ceea ce vă putem aduce acum, a spus ea, conform raportului stației. Dă-le un premiu. Și acum veștile rele, am continuat eu, începând să citesc din raportul stației. Soția lui Baltazar a subliniat faptul că ei au lucrat mai bine de 20 de ani pentru spionajul românesc, riscându-și libertatea cu fiecare din sutele de întâlniri pe care bărbatul ei le-a avut cu noi. Ea a adăugat că, în ciuda acestui fapt, erau tot atât de săraci ca și în urmă cu 20 de ani. Eu am pus raportul în servietă. Esențialul, tovarășe Ceaușescu, este că ea a amenințat să rupă contactul cu noi Dacă nu cădem de acord să plătim fiecăruia din ei un salar lunar Sume suplimentare de bani pentru fiecare document furnizat și o pensie După ce se pensionează Plătim și pe alții dintre agenții noștri în acest fel, nu-i așa? Da, dar capcana, zice stația, este faptul că ea vrea un acord scris de la noi Înscris? Da, tovarășe! Iată motivul pentru care v-am raportat cazul. Ce este în filmele pe care vi le-a dat? Fotografii după câteva manuale americane de întreținere și antrenare pentru noul echipament militar recent obținut de ei. De la Europa Liberă ne-a predat niște fotocopii ale scrisorilor primite din România. Ea susține că ne poate furniza întreaga arhivă, conținând mii de scrisori, precum și cele ce vor fi primite în viitor. Asta e exact ceea ce vreau, să identific pe acei criminali care scriu la Europa Liberă și să-i pună în dosul gratilor. Ceaușescu a făcut o pauză studiindu-și minuțios pantofii. Ar putea planta o bombă de plastic în biroul directorului ei? Trebuie să-i testăm curajul, tovarășe. Ea nu trebuie să știe că este vorba de un exploziv. Ar putea foarte bine să creadă că e vorba de un dosar sau o servietă pe care vrem ca să le planteze acolo. El încetase acum să se plimbe și se uita adânc în ochii mei. Comandă niște bombe de plastic cu remote control. Explozive de plastic, deghizate ca dosare groase și cărți. Cuibul acela de vies pe alăsii ai eului a depășit de mult limitele răbdării Elenei și a mea, clar? Da, tovarășe! Radio Europa Liberă a constituit întotdeauna o prioritate pentru Ceaușescu din cauza criticilor aspre privind drepturile omului în România a guvernului. Ideea ridicolă de a folosi bombe puternice pentru a speria departamentul românesc a devenit oricum, o obsesie de când postul de radio a început să facă remaci caustice despre cultul personalității sale și ale lenei. Radio Europa Liberă și Radio Libertatea erau de multă vreme un ghim în carne, nu numai pentru Ceaușescu, ci și pentru ceilalți lideri ai blocului sovietic. Conducătorul sovietic, Mihail Gorbaciov, nu este desigur o excepție. În iunie 1986, de exemplu, într-un articol atribuit lui F. Bobcov, primul director adjunct al KGB-ului, cetățenii sunt avertizați că serviciile secrete ale statelor imperialiste conduc o activitate subversivă împotriva socialismului pe toate direcțiile, incluzând sfera ideologiei. Congresul Statelor Unite a alocat suma de 250 de milioane de dolari pentru Corporația de Radio Libertatea Europa Liberă pe perioada anilor 1986-87. Această corporație de radio, care a operat sub îndrumarea CIA-ului, timp de mai bine de trei decenii, este centrul principal al propagandei subversive împotriva URSS-ului și a celorlalte țări socialiste europene. Radio Libertatea, Europa Liberă, este de asemenea centrul de bază al spionajului politic împotriva URSS-ului. Aceste activități ale conducerii acestei stații de radio, cu scopul de a organiza diferite acte ostile, incluzând infiltrarea ilegală în țară, Culegerea de informații părtinitoare și coordonarea activităților subversive împotriva URSS-ului. Când pot vedea materialele lui Baltazar, pacepa? Le-am adus cu mine, sunt deja în sala dumneavoastră de conferințe. Ceaușescu s-a întors și a început să se îndrepte repede spre casă. Mana expusese dosarele cu grijă pe câteva mese din sala de conferințe. Am început cu secțiunea militară. Foarte interesant! Am putea iniția o secție strict specială și secretă a Ministerului Apărării pentru a lucra cu ele. Scrisorile adresate postului de radio Europa Liberă erau scrise în limba română și Ceaușescu le-a citit el însuși, întorcând nervos, pagină după pagină. Unii dintre acești scriitori ar trebui executați, ceilalți pot să o sfârșească în minele de sare. Vreau ca fiecare autor să fie identificat de către Coman. Și vreau să obțin și restul scrisorilor primite de Europa Liberă. Le vreau pe toate. Când am ajuns afară în grădină, el și-a reînceput tirada. Nu-mi pasă cât de mult ne costă, dar vreau fiecare, repet, fiecare scrisoare pe care Europa Liberă a primit-o sau o va primi din România. Vreau numele acelor șobolani care îi scrie scrisori. Intenționez să fac ordine în această țară, odată pentru totdeauna. Ceaușescu s-a plimbat în tăcere, meditând timp îndelungat. În ceea ce-l privește, emisiunile în limba română ale postului de radio Europa Liberă sunt operații ale CIA-ului, desemnate să distrugă credibilitatea și prestigiul său personal. Ele sunt cele mai rele coșmaruri ale lui. În cele din urmă a început să vorbească. Trebuie să stabilim o înțelegere cu cuplul Baltazar. Dacă ei insistă pentru o înțelegere scrisă, Faceți cumva să-i o dați. Marcați-o foarte secret și spuneți-le că noi trebuie să păstrăm hârtiile foarte secrete. Dacă nu vor înghiți asta, spune-le că vom pune contractul într-un safe de depozitare cu două chei diferite, una pentru noi și cealaltă pentru ei, astfel încât niciuna din părți să nu-l poată deschide singur. Fii atent să faci o copie după cheia lor. Crezi că acest lucru va avea un efect pozitiv? Sper tovarășe! Hai să aruncăm câteva bile, a încheiat Ceaușescu, îndreptându-se spre sala de Bowling. Desigur, era moțintă ușoară pentru el în ziua aceea. Dacă mingea sa se rostogădea pe delături, îl acuza pe Băjenaru sau pe alții din garda sa personală că au făcut un zgomot imaginar și atunci relua aruncătura. Când am avut ocazia să dau lovitura, a pretins că ceva n-a fost în regulă și m-a făcut să rostogolesc o altă bilă. Victoriosul Ceaușescu s-a oprit în final numai pentru că o obosise. Să mergem la cramă, a propus el. Ursul vrea tehnologia americană Muzica populară românească, preferința lui Ceaușescu, invada întreaga cramă când am intrat. Înainte de a putea ajunge la o masă, un kelner cu cravată neagră a apărut iute ca din văzduh, ținând în mână o tavă cu o sticlă de vin proaspăt deschisă și cu un pahar mare pe ea. Cunoscut sub numele de Odobești Galben, acesta este vinul preferat al lui Ceaușescu, cu aroma, culoarea și consistența uleiului de floarea soarelui, dar este făcut în cantități limitate la Odobești. Ceaușescu a înghițit două pahare de vin, stând în picioare, apoi s-a așezat în fotorul său preferat, de lângă o masă rotundă, din lemn greu de stejar. Kelnerul are umplut paharul lui Ceaușescu și a așezat sticla lângă el, într-un vas pentru gheață, dar fără gheață. Ceaușescu nu cere băuturi reci, fiindcă vrea să-și protejeze coardele vocale. Peste câteva minute, kelnerul a venit cu un alt vas pentru gheață, de data aceasta cu gheață, conținând un vin indigen bun. Acesta era pentru mine. Dacă Ceaușescu are un pahar cu vin în față, îi place să povestească. Când l-am întâlnit pe Brezhnev. luna trecută a început el, după ce a mai golit un pahar, a încercat totul ca să mă convingă să dublez eforturile noastre de spionaj în America. Cu excepția celor două ore petrecute în orașul electronic al KGB-ului, ne-am folosit aproape tot restul timpului, discutând cu Ursul la Kremlin. Duminică seara, înainte de a pleca, a organizat o cină festivă în sufrageria sa particulară din Kremlin. Doi kelneri cu cravate albe, unul pentru mine și unul pentru el, au venit numai ca să ne servească pe noi. Al meu vorbea românește. S-a servit mâncare românească pentru mine și rusească pentru el. Totul a fost suspect de delicios și de calm. Ursul s-a lansat în discursul său imediat după supă. El a citat pe Lenin cu privire la capitalismul american, dușmanul numărul unu al comunismului. Capul lui Gras crede că este singurul care urăște capitalismul american. Era pe vârful limbii mele să-i spun că uram capitalismul de zece ori mai mult decât el. Că eu am fost exploatat de către capitalism, în timp ce el nu a fost. Că el și-a petrecut întreaga viață sub comunism și nu știa ce înseamnă să fi torturat în închisorile capitaliste. Ceaușescu a mai golit două pahare, apoi a din degete pentru o altă sticlă de vin. După discursul principal, a continuat el, Ursul a început din nou să maseze creierul. Știința și tehnologia americană nu sunt proprietatea capitaliștilor americani, ci ale proletariatului și intelectualilor americani care l-au dezvoltat și de aceea ele aparțin, prin el, revoluției Mondiale a Proletariatului. Ca și cum eu aș fi avut nevoie de îndoctrinare ideologică. N-am mai putut suporta acest lucru. I-am spus că dacă voia mai multă tehnologie americană, atunci ar trebui să aibă acolo mai mulți agenți secreți. Că eu am abandonat principiul Moscovei de jumătate-jumătate diplomați și agenți secreți în vest. Că eu nu puteam permite luxul de a trimite un om pentru servicii oficiale, ca diplomat, jurnalist, profesor și așa mai departe, și altul pentru a îndeplini sarcini de spionaj. Că fiecare reprezentant român de peste hotare, Trebuia să fie un agent secret, foarte bine camuflat Că în America chiar și ambasadorul era un colonel sub adânca acoperire Cunoscut ca atare doar de două sau trei persoane din întreaga Românie Și știi ce a zis ursul? Nu, tovarășe Ambasadorii nu sunt în stare decât de spionaj, a spus ursul Dar primul lucru pe care îl vreau de la americani sunt codurile lor militare și noua lor tehnologie militară Spionajul urmează după aceea aceasta e diferența dintre noi. Pentru mine, spionajul are prioritate. Sunt convins că el poate deschide cele mai blindate uși, incluzându-le pe cele tehnologice. Dacă Moscova va avea un om mai tânăr la Kremlin, după ce ursul crapă, acesta va face exact ca mine. Sunt convins de asta 100%. După ce a topit conținutul paharului, Ceaușescu a apocmit nervos din degete pentru o altă sticlă și apoi a continuat. Numai când cafeaua și coniacul au fost servite, ursul a spus lucrurilor pe nume. În lupta pe viață și pe moarte împotriva capitalismului, a spus el, cine controlează spațiul, controlează și pământul. Atunci el mi-a cerut, în cele din urmă, mai mult ajutor în procurarea de noi tehnologii spațiale. Sisteme de rachete antibalistice, lasere și radare spațiale sunt ceea ce dorește în mod special. Tu, a zis ursul, ai o poziție mult mai bună la Washington decât mine. Mi-a plăcut asta. Pocnind din nou din degete, Ceaușescu a comandat pâine cu roșii, ceapă și brânză. Ce mai face Nicolae? m-a întrebat el, referindu-se la Nicolae Nicolae, ambasadorul român la Washington. E acum foarte ocupat cu recrutarea a doi agenți în departamentul de stat. Bun, împinge-l de asemenea spre congres și casa albă. Ceaușescu a început să mănânce folosindu-și degetele. Noi avem peste 300.000 de emigranți români de prima sau a doua generație în Statele Unite. Am putea recruta cât mai mulți, putem și să le oferim ajutor financiar pentru obținerea unor posturi în Casa Albă, Congres, Departamentul de Stat, Pentagon, Pretutindeni. Visul meu cel mai mare este ca un descendent al unui emigrant român să devină președinte american, iar apoi să fac o altă vizită oficială acolo. Ușa s-a trântit cu zgomot și Elena a apărut. E cinstit acest lucru, tovarăși? Unul din noi să lucreze în timp ce ceilalți beau aici?" a zis ea cu un zâmbet larg, arătându-și dinții galbeni tociți. Ce se petrece aici?" Pacepa mai îmi arăta câteva din documentele sale. Trebuie să fi fost mult mai mult de atât, a tachinat ea, uitându-se înțepătoare la paharele noastre. Ce ascundeți de mine, dragule?" a întrebat ea cu vocea cea mai dulce. Chelnerul a apărut brusc cu o sticlă de șampanie cordon ruși într-un vas cu gheață. Era șampania pe care o bea tot timpul. Povestește-i despre Baltazar, pacepa," mi-a ordonat Ceaușescu, încercând să mențină subita dispoziție a Elenei. Explică-i cum unei simple santinele, fără niciun fel de verificări prealabile, îi s-au dat documente militare secrete ca să le ardă și ni le-a pasat nouă în schimb. I-am povestit pe scurt cazul, fără a spune nimic despre soția lui și serviciul ei, la Radio Europa Liberă. Elena nu a fost impresionată. ce așa nu în povestea asta, Nicure? Ianchei n-au știut niciodată să păstreze un secret. În ceea ce privește informația politică, ai probabil dreptate, dar noi vorbim despre date militare. Ei sunt neglijenți, chiar cu secretele lor nucleare. Dacă aceasta n-ar fi fost adevărat și dacă soții Rosenberg n-ar fi reușit să înalmeze comunismul cu bomba nucleară, probabil n-ar fi fost astăzi aici. Și nici Brejnev n-ar fi fost la Moscova. Și nu uita, jumătate din treabă a fost făcută de o femeie. Trebuie să facem din Ethel Rosenberg o eroină internațională. Povestește-i despre nevasta lui Baltazar Pacepa. Am făcut cum mi s-a spus și am raportat restul cazului. Eh, asta-i femeie. Și ce dacă vrea să facă un dolar doi pe spinarea noastră? Putem identifica scriitorii dacă primim scrisorile trimise la Europa Liberă? Sigur că putem. Despre asta discutam cu Pacepa. Deci vom continua acțiunea, nu-i așa? Și tu, Pacepa, ai să-mi dai numele ticăloșilor care ne defăimează, pe tovarășul și pe mine. Vei vedea că numai în două luni acei mesiuri de la Europa Liberă nu vor mai primi scrisori anonime. După ce Elena a golit a doua sticlă de cordon ruș, ea s-a mutat cu o afecțiune pe genunchii lui Ceaușescu. Te vreau, dragă, Nicule, a tors ea, și piciorul de-a lui. El nu terminase încă cu mine. Revin aici la ora nouă, cu Andrei. Soții Ceaușescu au plecat ținându-se de mână. Ai grijă de Baltazar Pacepa, și-a spus el ultimul cuvânt, Îndreptându-se spre reședința sa Cu câțiva ani în urmă, presa americană a relatat La 8 mai 1981, Poliția de stat bavareză s-a prezentat la sediul postului de radio Europa Liberă, Libertatea din München Și a arestat pe o funcționară germană acuzată de spionaj pentru serviciul de spionaj românesc Ceea ce e deosebit de șocant, l-a constituit faptul că agenta de spionaj suspectată era secretara personală a directorului Divizii Centrale a știrilor stațiilor de radio aflate în proprietatea Guvernului Statelor Unite. Ea a lucrat la radio Europa Liberă din 1952. Soțul femeii a fost de asemenea arestat ca spion. Pregătiri pentru America când m-am întors după masă la Snagov, Ștefan Andrei bea cafea cu Manea. La ora nouă fix, băjenarul a sosit. Tovarășul vă așteaptă. Este și tovarășa Elena acolo?" a întrebat Andrei cu precauție. Nu, ea e cu fotografiei." Ceaușescu era în biroul său particular. Mă gândeam că recunoașterea lui Arafat de către Internaționala Socialistă a lui Willy Brandt poate fi un prim pas bun. După ce mi-a tras cu ochiul, Ceaușescu s-a uitat direct la Andrei. Vreau să mergi la bon cu pacepa și să-i transmis lui Brandt mesajul meu personal. Stând la biroul său, Ceaușescu și-a continuat gândul. Brandt e în relații bune cu Kraiski. În ciuda faptului că era evreu, Kraiski părea să răspundă în mod favorabil la încercarea României de a obține recunoașterea oficială a lui Arafat. Voi știți cum să cereți ajutorul prietenesc al lui Brandt, tovarăși și invitați-l să viziteze România, ca musafirul meu personal. Vreau și eu să acționez asupra lui. asta e tot. Pot să plec? a întrebat Andrei. Ceaușescu a ada din cap, făcând în același timp un semn cu mâna, ca eu să rămân. Ești gata pentru America? Așa cred. Vreau doar să recapitulez câteva puncte. Mai întâi, nu vreau niciun fel de demonstrații ale emigranților când voi fi acolo. Niciuna mi am instruit pe Nicolae și pe șeful stației în acest sens. Al doilea vreau o bună expoziție de carte. Ambasadorul însuși are grijă de acest lucru. Și cărțile despre mine? Vor fi incluse nu numai cărțile despre dumneavoastră, ci și cele pe care dumneavoastră personal le-ați scris. Cu portretele mele și ale Elenei? Da, tovarășe! Le aveți pe cele noi, colorate? Dumitru Popescu mi le-a dat ieri. El era secretarul Partidului pentru Propagandă. Interviul meu la televiziune este aranjat? În principiu, da, cu abisiul. Fii atent, interviul poate fi o sabie cu două tăișuri, am uitat, ceva, Da, ungurii. Nici o poveste despre chirai în congres, nici un articol critic în presă, acesta e un ordin. Stația din New York răspunde de asta. Cei mai mulți emigranți maghiari sunt concentrați acolo. Ambasadorul nostru nu este agent secret, nu-i așa? Ambasadorul de atunci la New York era Ion Datcu. Nu, tovarășe, este numai agent, dar își face datoria. Amintește-mi când ajungem acolo, am să-l colonel. Ăsta e un grad destul de înalt ca să-l determin să facă ceva. Înțeles, tovarășe. Ceaușescu s-a întors brusc, cu spatele spre mine și a părăsit biroul. Atene Palace ca fabrică de spioni Pentru seara aceea, Oprea a organizat o cină festivă într-un salon particular al hotelului Atene Palace la care l-a invitat pe cel mai bun dintre prietenii săi. Ea a fost plătită de die, care compensă pentru membrii guvernului care i-au sprijinit cel mai mult operațiunile de spionaj tehnologic. Atene Palace a fost construit cu puțin înainte de al doilea război mondial când era cel mai luxos hotel din Balcani. În 1948 a fost naționalizat și la începutul anilor 50 un consilier al KGB-ului a petrecut trei ani pentru a-l transforma într-un hotel special pentru vizitatorii occidentali. Peste ani, Atene Palace a devenit un proiect comun, securitate tie și o operațiune abilă de spionaj în stil sovietic. Toți cei, peste 300 de angajați, de la director și până la cea mai de jos, femeie de serviciu, erau fie agenți secreți, fie agenți recrutați. Directorul general al hotelului, Vintilă, era un colonel care lucra sub acoperire în cadrul direcției de contraspionaj a securității. Adjunctul său, Rebegilă, era un colonel die sub acoperire, care a servit anterior în câteva stații de peste hotare. Recepționerii erau agenți tehnici, responsabili cu fotografierea pașapoartelor și informarea direcției contra spionajului ori adieului despre mișcările oaspeților foarte importanți. Portarii erau agenți de supraveghere. Personalul de curățenie aparținea unității DIE, responsabilă cu fotografierea clandestină a fiecarei bucăți de hârtie din camerele vizitatorilor și din bagajele lor. Operatorii telefonici și cei mai mulți din personalul restaurantului și ai clubului de noapte erau ofițeri ai direcției de observare a DGTO. Cele mai multe dintre chelnerițe și barmanii erau agenți de supraveghere, răspunzători cu fotografierea clandestină. Câteva zeci de tinere elegante, care își pierdeau vremea prin holuri și restaurante, erau o parte dintr-o armată de semiprostituate, recrutate și conduse cu strictețe de către direcția de contraspionaj. Câțiva dintre străinii care stăteau la hotel erau de fapt agenți secreți ai dieului cu documente de vizitatori occidentali. O duzină sau așa ceva de scriitori și pictori purtând cravate pitorești și berete francuzești, care puteau fi găsiți prin holurile hotelului, șezând cu o cană de cafea sau cu un pahar de coniac în față și discutând cu aviditate despre politică, erau agenți plătiți de securitate. Aparate de observare electronică erau ascunse în fiecare cameră și în holuri, la fiecare masă, în cele două restaurante și în clubul de noapte și în saloanele particulare sau în sălile de conferințe. Toate telefoanele interioare erau interceptate, la fel și cele publice, pe o rază de jumătate de kilometru. Camere de luat vederi erau fie permanent instalate, fie deghizate în unități portabile, gata să fie plasate oriunde. Camere de televiziune obișnuite sau cu amplificatoare de lumină se găseau în afara hotelului și erau în permanentă legătură cu direcția de supraveghere a securității, care de asemenea organiza activitatea celor 30 de taxiuri repartizate la cele trei stații de taximetre localizate în apropierea hotelului. Cu portare eleganți, cu băieți de serviciu, cu uniforme atrăgătoare și cu chelnări cu cravate negre, mișunând prin zonele publice, fermecător de nostalgice, Atene Palas avea tot ce puteai găsi într-un hotel somptos vienez. În realitate era o fabrică, lucrând 24 de ore pe zi, pentru a produce spionaj. Hotelul a avut atât de multe succese, încât modelul lui a fost copiat, deși niciodată cu perfecțiune, de alte hoteluri turistice luxoase din întreaga Românie, mai ales în zona stațiunilor Mării Negre. Cea mai reușită copie. Hotelul intercontinental, rezultatul eforturilor comune româno-americane, construit în inima Bucureștiului, lângă sediul dieului. Când am ajuns la Atene Palace, atât vintilă cât și rebegilă, m-au întâmpinat cu slugărnicie în holul hotelului. Noul nostru psiholog este o comară, tovarășe general, are marcare Begilă. Noile sale fete nu numai că sunt mai tinere, mai pline de viață și mai bune la pat, dar ele toate sunt capabile să discute despre orice și cu oricine. Eu însum l-am încercat. asta e încă o sărcina serviciului meu, a adăugat Vintilă, vorbind foarte repede și cu obișnuitul lui susâit. Tovarășul Nicu, viața partidului Cina avea loc în salonul particular principal al hotelului. Dincolo de ușile de mahon pe care vintilă le deschis larg, era un foyer mare și luxos mobilat cu mese joase de mahon înconjurate de sofale moi și fotolii tapițate cu catifea vișinie. Masa de cină, decorată cu șervețele îndoite ca niște evantaie și cu aranjamente florale somptoase, era într-o cameră alăturată. Generalul Sârbu era în faier, înconjurat de persoanele cele mai apropiate cu care lucra. Ion Ursu, directorul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Cornel Mihulecea, directorul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară și Gheorghe, ministrului Industriei Constructoare de Mașini, care era responsabil cu industria electronică. Kellneri cu jachete negre, scurte și mănuși albe serveau cocktailuri și sandvișuri cu icre negre românești, proaspete, și cu icre roșii sărate, de manciuria. Într-un colț, o formație de cameră cânta în surdină. Oprea a apărut acompaniat de Avram și Lucian și escortat de șeful protocolului hotelului. Ei erau cu soțiile lor și toți vorbeau în același timp. Bună seara la toată lumea, a zis Oprea, cu un ton cântat, puțin pompos, dar încercând să fie prietenos. După ce s-a uitat în jur, a remarcat. Se pare că unii din noi nu dau prea multă atenție tovarășilor noastre de viață. Nu-i așa, Mihulecea? Reținută în reactorul ei casnic de doi copii, a replicat Mihulecea, etalându-și aproape întreaga sa cunoștință în domeniul nuclear. Faptul că provenea din zona de baștină a Elenii l-a făcut țarul atomic al României. Nu am avut când pur și simplu timp să-i spun jumătății mele ce se întâmplă în seara asta, a începutul. Tu știi, Oprea, nu vreau să discut probleme delicate la telefon. Tu știi cum e ea, dar sper că mâine seară am să ajung acasă mai devreme și voi povesti, deși nu sunt încă sigur că voi face acest lucru, pentru că atunci îi va pare rău că nu a fost astăzi și ea aici, a turuit el. Ursul nu putea să zică nici măcar da sau nu, în mai puțin de 15 minute. Fiind un fizician nuclear cu realizări modeste, el era oricum destul de deștept pentru a o sprijini pe Elena până în pânzele albe. Aceasta l-a urcat rapid în fruntea științei și tehnologiei românești. Fața soției lui Avram devenise roșie ca sfecla și întregul ei corp era ampietrit. Ne-au trebuit câteva secunde să realizez că mâinile lui Nicu lucrau ocupate sub fusta ei. I-am aruncat o privire lui Avram, care stătea în apropiere. Ochii lui s-au holbat în direcția lui Nicu. Să bem un pahar împreună," a spus Avram, prinzând mâna dreaptă a lui Nicu și punându-i o sticlă de șampanie în mână. Eu nu beau pișat, dăm scoci," a spus Nicu, golind sticla în pala mioarei. Scoci pentru tovarășul Nicu," i-a ordonat-o lui Vintilă. Un chelnăr, sosind într-o clipă cu o sticlă pe o tavă de argint, a încercat să o pună ceremonios pe masă, în fața lui Nicu, care a izbit-o pe masă, împroșcând scociul peste Maria și peste mine. Ți-am spus că nu beau pișat. Eu vreau unul cu gheață, Black Label cu gheață, pentru toată lumea. Când scociul a sosit, Nicu a apucat două pahare de pe o tavă și le-a băut. Oprea a deschis un nou rând cu toastul, Doresc ca tovarășul Nicu să fie mesagerul nostru și să-i transmită tovarășului Ceaușescu devotamentul nostru fără margini față de Partidul Comunist și Conducătorului Suprem, nemuritoarea noastră. Ieși afară, șobolanule, a strigat Silvia, întrerupând toastul. Cu un gest ferm, i a atras afară mâna lui Nicu din bluza ei. Ca soțul ei, Silvia este voinică și puternică. Nicu a stors ultima picătură din paharul lui, a cerut să fie reumplut și s-a întors să golească paharul mioarei. Apoi, repede ca fulgerul, s-a întors spre Silvia, a apucat marginile bluzei ei cu ambele mâini și a desfăcut-o cu forță, rupându-i toți nasturii. După o secundă de șoc, Silvia a reacționat. Ea a început să-l bată pe Nicu cu pumnii, încercând să-i împingă mâinile la o parte, care încercau acum să-i rupă sutienul. Cu colțul ochiului l-am putut vedea pe Luchian sculându-se și îndreptându-se încet spre masă, cu o sticlă de sifon în mâna sa stângă și negru la față. Ajuns în spatele lui Nicu și-a întins elaba enormă de urs și l-a apucat pe Nicu de ceafă ca pe o pisicuță. În timp ce Nicu se bălângănea, ridica la câțiva centimetri deasupra podelei, Luchian a început să-l stropească în față cu sifonul, spunându-i să se calmeze. Apoi, cu Nicu lovindu-l în fluierul piciorului cu vârful unuia din pantofi și băgându-i genunchiul în vintre, Luchian s-a îndreptat spre ușe, a deschis-o și l-a depus pe Nicu în afara ei, închizând ușa cu grijă și venind înapoi la scaunul lui. Câteva minute mai târziu, Cina a luat sfârșit.